Pista 8. Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba Volumul 1, pagina 83 Urmele palatelor și templelor clădite de el uimesc și azi în dimensiunile lor neobișnuite. Urmășii săi nu au fost capabili să îi continue opera. În cele din urmă, în anul 538 înaintea erei noastre, regele persan Cirus ocupă Babilonul și anexează Imperiul Neobabilonian la Imperiul său, după care din Babilon n-a mai supraviețuit decât amintirea puterii, influenței și gloriei sale bimilenare. Economia agricolă Până către sfârșitul mileniului al patrulea lea înaintea erei noastre, în structura societății sumeriene dominau relațiile gentilice. În mileniul al treilea lea înaintea erei noastre, însă diferențierea economică și socială s-a accentuat. Pământul, în principiu considerat în întregime proprietate a statului, era lucrat de țăranii liberi, care îl puteau avea în pofă sesiune, organizați în comunități rurale, în obști sătești, conduse de un sfat de bătrâni. Obștile stătești și, de asemenea, templele ca posesoare de terenuri întinse, trebuiau să plătească regelui, deci statului, biruri și felurite impozite în natură, sub forma unui tribut regal. Nota 1 Dările ajungeau în unele cazuri chiar până la o jumătate din recoltă, în timp ce arendașii unei livezi trebuiau să deau până la două treimi din fructele recoltate. Salvarea țăranului era fertilitatea excepțională a solului din Mesopotamia. Nghei nota. De asemenea, erau obligați la prestații pentru construcția și întreținerea canalelor, adicurilor și altor lucrări publice, fortificații, palate, temple, drumuri și altele. Cu timpul s-au constituit și mari proprietăți fungiare, domenii ale regelui, ale templelor și ale unei adevărate aristocrații de înalți funcționari ai statului. Nota 2 mai precis posesiuni, căci de fapt o adevărată proprietate privată asupra pământului nu exista decât posesiunea și folosința lui. Și aici, ca în celelalte țări ale Orientului Antic, adevăratul proprietar financiar și singurul era statul, reprezentat de rege. Închei nota. Coloniștilor sau la sirieni și veteranilor li ni se repartizau pământuri cu obligația de a rămâne în serviciul armatei. Atât și regelui cât și cei ai templelor asigurau o riguroasă evidență a cadastrului, în funcție de care figurau și prestațiile obligatorii. Marele proprietar funciar e la regele. El își valorifica produsele prin toate mijloacele, inclusiv prin cele proprii tipului de activitate bancară. Administrația palatului juca un rol primordial în activitatea economică a țării. Mai bogată însă decât Palatul Regal era Marele Templu, care poseda terenuri, edificii, turme, exploatări comerciale și meșteșugărești. Acest volum considerabil de bunuri era apoi sporit de dișme, de donații, de ofrande, de realizate din diferite operații financiare. În Mesopotamia, Templul era principala forță economică. Baza economiei sumero-babiloniene o forma agricultura. Controlul, întreținerea și dezvoltarea continuă a rețelei canalelor de irigație, în același timp căi de transport și comunicație rămânea grija principală a statului și a monarhului său. Fluviile și canalele asigurau totodată și un pescuit abundent. Între cerealele cultivate, primul loc îl ocupa orzul, apoi grâul și ca plantă oleaginoasă, susanul. Nota 3 Orsul era preferat grâului, întrucât creștea bine în solul alcalin al Mesopotamiei, după cum grâul creștea mai bine în Valea Nilului, și pentru că orțul servea și la prepararea prin fermentația unei foarte apreciate băuturi alcoolizate. Închei nota De la începutul mileniului al doilea, înaintea erei noastre, datează un fel de îndreptar al plugarului, care, în 108 rânduri de text, conține sfaturile unui plugar către fiul său. Din acest text, care indică toate fazele muncii câmpului, începând cu diferite feluri de arături până la trăierat și vânturat, aflăm, printre altele, că la acea dată sumero-babilonienii și însămânțau concomitent, atașând plugului un dispozitiv care, dintr-un vas, rezervor și printr-o pâlnie, lăsa să cadă sămânța în brazdă. Un loc important în economia agricolă îl dețineau grădinăritul și pomicultura. Pentru a proteja grădinile de zarzavat contra vânturilor și a arșiței, se plantau în jur sălcii, creându-se, astfel, pentru prima oară în istorie, perdelele de protecție. Vița de vie și măslinul lipseau, în schimb abundau livezile de palmieri. Curmalul, a cărui polenizarea artificială sumerieni o practicau, furniza după mărturia lui Strabon, numai puțin de 360 de produse, vin, nectar, oțet, fibre, textile, frunze și altele. Nota 1 Singurul pom fructifer din acea regiune, curmalul, care tolerează apa sărată, fructele lui au o mare valoare nutritive și pot fi conservate, deci înmagazinate, ocupa locul pe care în bazinul mediteranean îl ocupa ca importanță măslinul. Închei nota. Sâmburii pisați și macerați dădeau o bună hrană pentru animale, iar trunchiul și crengile combustibil pentru cuptorul olarului sau pentru forja fierarului. De aceea sumerienii îl numeau Copacul Sfânt și Copacul Vieții și ca atare figurează imaginea sa simbolică pe sigiliile sumero-acadiene. Anticii vorbeau despre Mesopotamia ca despre o grădină veșnică înflorită, ceea ce poate explica de ce mitul grădinii raiului a apărut tocmai în aceste ținuturi. Lemnul era o mare raritate pentru întinsul Mesopotamiei. Pentru construcțiile cele mai modeste se întrebuințeau trestia și stuful folosită la împletitul coșurilor sau rogoșinelor, precum și la construcția bărcilor, care puteau ajunge la mari dimensiuni. Răspândită era creșterea vitelor, mai ales a oilor. Bovinele erau ținute pe lângă casă și erau furajate. Creșterea porcilor a fost întreruptă către 2000 înaintea erei noastre, Asinun, provenea dintr-o rasă originară din Egipt. Dromaderul a fost folosit abia către sfârșitul mileniului al doilea, înaintea erei noastre, iar calul introdus în Mesopotamia de către Huriți, în jurul anului 1800, înaintea erei noastre, era întrebuiințat numai la carele de luptă, niciodată încălecat și crescut în grajdurile regale. Meșteșugurile și comerțul Meșteșugurile constituiau un aspect important al economiei mesopotamiene. Puțin dezvoltate erau meșteșugurile legate de prelucrarea lemnului, a pietrei și a metalelor, materii prime care lipseau în sudul și centrul mesopotamiei. Un meșteșug important era cel legat de exploatarea stufului și a trestiei, care servea și la construcția de casă, de mobilier, de unalte gospodărești, de bărci, chiar mari și așa mai departe. Remarcabil era nivelul de prelucrare a pieilor. Primul metal cunoscut aici, folosit mai întâi în stare nativă, apoi topit, a fost cuprul. Într-o perioadă mai târzie, amestecat cu plumb, cu antimoniu și în fine cu cositor, a apărut bronzul. În epoca lui Hamurabi a apărut aici și fierul, care însă era foarte scump, dar meșteșugul olarului era cel mai apreciat. Mult prețuit în țările din șuri erau țesăturile din sumer și acad, de in, cânepă și cele de lână, produse în mare cantitate. Meșteșugul prelucrării bielii era de asemenea foarte dezvoltat. Se lucrau încălțeminte, harnașamente, coifuri, tolbe și altele. Olarii și ceramiștii, în genere, au ajuns la un înalt grad de măiestrie, fapt atestat de frumusețea și de varietatea de forme a vaselor, de basoreliefurile și de statuetele care s-au păstrat. Excedentul de produse, în special de grâne, ulei, carne, lână, țesături și așa mai departe, era desfăcut în interiorul țării de negustori ambulanți sau de cei de la orașe, cu amănuntul sau cu ridicata. Pentru articolele importante, cereale, ulei, lână, prețurile erau stabilite după un tarif maximal. Legea obliga ca orice operație comercială mai importantă să facă neapărat obiectul unui act oficial de vânzare-cumpărare. În exterior, mărfurile erau exportate adesea chiar în regiuni foarte îndepărtate. În aceste cazuri, o expediție comercială putea dura și un an, căci, de pildă, distanța de pe țărmul Tigrului până în Valea Indusului era de aproape 2000 de kilometri. Pe itinerariile stabilite din timpul vechi ale caravanelor de Asin se creaseră locuri fixe de întâlnire între negustori. Drumuri construite nu existau decât începând din mileniul întâi înaintea erei noastre, cele făcute de asirieni, de-a lungul marilor drumuri caravanele găseau fântâni și adevărate hanuri de popas. Mai mult practicate, mai ușoare și mai sigure erau transporturile pe calea apei, a fluviilor, a rețelei de canale și ceva mai târziu de-a lungul coastei Golfului Persic. La întoarcere negustorii aduceau un schimb alte mărfuri precum și sclavi, dar negustorii specializați în comerțul sclac nu erau. Nu este exclus ca negustorii mesopotamieni în căutare de argint și de aur să fie ajuns chiar și prin părțile noastre. Nota 1. Ipoteza aceasta a fost formulată cu ocazia descoperirii tăblițelor de la tărtăria, cu semne într-o câtva asemănătoare unor hierogrife protosumeriene. Închei nota. Viața socială Asupra felului de organizare familială, socială, administrativă, politică și juridică a Mesopotamiei, dispunem de unele date încă din epoca sumeriană, dar informațiile cele mai ample ni le furnizează codul lui Hammurabi. Redactat în secolul al XVIII-lea, înaintea noastre, acesta este o codificare a mai multor legi străvechi sumeriene și acadiene. Ca atare reflectă și realități din epoci mult mai vechi. Mai degrabă decât un adevărat cod de legi, opera este o culegere de 282 de precepte, de sentință de norme de drept civil și penal, de drept administrativ, comercial al familiei și altele. Nota 2 după unii asirologi, codul lui Hamurabi nu are nicio legătură cu cutumele legale ale timpului, ci mai degrabă reprezintă expresia literară tradițională a responsabilității sociale a regelui. În consecință, nu trebuie luat ca niște directive normative în felul legilor postbiblice și romane. Probabil că așa numitul cod al lui hamurabil nici n-a fost aplicat ca atare. Asemenea, altor codificări a fost mai mult un program decât o realitate. Dar codul lui Hammurabi are o excepțională valoare documentară, nu numai sub raportul juridic al legislației, ci în primul rând ca document asupra vieții sociale sumero-babiloniene. În general, vechimea caracterul său arhaic este atestată de pildă de formularea cea mai veche pe care o cunoaștem, a legii talionului. Nota 3 Dacă cineva a scos ochiul unui om liber să se scoată și a lui... Dacă cineva a scos dintele unui om egal cu el, să-i se scoată și dintele lui. Codul lui Hammurabi 196-200 Închei nota. Aflăm aici apoi că au continuat mult timp să se mențină drepturile și prerogativele familiei patriarhale. Un articol dintr-un vechi cod sumerian permita tatălui să-și vândă copiii ca sclavi. Codul lui Hammurabi confirmă că într-adevăr tatăl mai avea acest drept, deși mai limitat. Nota 4. Bărbatul își putea vinde creditorului său soția fiul orfica, dar numai pe o durată de 3 ani. Codul lui Hamurabi 117. Închei nota. În schimb, tatăl nu putea să-și desmoștenească copiii decât în cazuri grave și printr-o decizie a tribunalului. Se practica de regulă monogamia, dar dacă soția nu a avut copii, soțul putea să-și ia o a doua soție. Nota 5 dar aceasta nu va sta pe picior de egalitate cu soția. Codul lui Hamurabi 145. Închei nota. Sclava care dăruia un copil stăpânului său devenea liberă. O căsătorie încheiată fără un act scris nu era considerată valabilă. Când soția nu era în stare să conducă un menaj, soțul o putea dia sau obliga să rămână ca sclavă. Bărbatul Deci își putea aduce în casă o soție secundară, care însă trebuia să arate supunere soției principale, în caz contrar aceasta o putea vindeca sclavă. Nota 1. Codul lui Hammurabi 147 Cei bogați aveau de obicei 3-4 concubine, care nu dețineau aceeași poziție ca soțiile secundare. Regele putea avea însă nu una, ci trei sau patru soții secundare, precum și un număr nelimitat de concubine, numite la asirieni femeile palatului. Okay, nota. Pe de altă parte, însă, regimul familial îi asigura femeii unele drepturi care, considerând în general poziția femeii în Orientul Antic, ne surprind. Astfel de pildă, în privința gestiunii bunurilor sale, bărbatul care își repudia fără motiv soția, de la care n-are niciun copil, trebuia să-i restituie integral zestra, plus o parte din averea agonisită împreună. De asemenea, acelei de-a doua soții cu care a avut copii întreaga dotă și jumătate din averea soțului pentru a-și putea crește copii. Apoi, citesc, mama poate lăsa dreptul de moștănire copilului ei pe care îl iubește mai mult, îngei citatul, codului lui Hammurabi 150. Soțul își putea repudia soția numai printr-o hotărâre a tribunalului și numai pentru motive serioase, sterilitate, boală gravă sau neglijarea îndatoririlor sale de soție. Ultimul dintre aceste motive putea lua forme posibile chiar de pedapsa capitală. Note Nota 1 Dar în acest caz, soțul era obligat să o găzduiască în casa lui și să-i asigure întreținerea toată viața. Codul lui Hammurabi, 148 Nota 2. Dacă femeia nu se îngrijește de casă și pleacă, își ruinează casa și își negligează soțul, atunci femeia aceea va fi aruncată în apă. Codul lui Hammurabi, 143. Închei nota. Dar femeia care nu putea avea copii îi putea oferi soțului, drept alternativă, o sclavă care nu putea fi apoi vândută și care devenea liberă împreună cu copiii după moartea stăpânului. Dacă soțul a fost prins și luat în robie, iar în casa lui n-a rămas nimic de mâncare, soția putea trăi cu un alt bărbat și să aibă cu acesta copii, codul lui Hamurabi, 134-136. Altminte, soția adulteră era pasibilă de pedepsă capitală. Prins în flagrant delict, soțul o putea înneca împreună cu amantul ei, codul lui Hamurabi, 129. Acesta era singurul caz în care adulterul unui bărbat putea fi pedepsit. În societatea asiriană, asupra căreia ne dă câteva informații un cod de legi din mileniul al doilea, înaintea erei noastre, situația femeii era incomparabil mai ingrată. Aici soția putea fi repudiată oricând, fără nicio hotărâre judecătorească și fără să îi se acorde nicio compensație. Nu își putea lua înapoi nici chiar propria ei zestre. Bărbatul își putea lua oricând una sau mai multe concubine cărora să le acordă regim legal de soții. Obiceiul leviratului căpăta la asirieni forme barbare. După moartea soțului, femeia era obligată să se căsătorească cu fratele lui, cu tatălui sau chiar cu un fiu al soțului ei dintr-o altă căsătorie. Bărbatul avea dreptul să-i aplice soției pedepse corporale grele și, firește, în caz de infidelitate, să o ucidă. Tatăl își considera fiițele ca pe simple sclave, putându-le vinde oricând. În toată istoria Orientului Antic nu găsim forme atât de cumplite de sclavie familială ca la asirieni. Sclavii Sclavii sumero-babilonienilor și asirienilor provenau din rândurile prizonierilor de război, membrilor de familie vânduți de capul familiei, debitorilor insolvabili și copiilor adoptați. Nota 1 Lipsau deci aici celelalte surse de sclavie, obișnuite în antichitate, copii abandonați, răpirea de minori, autovânzarea ca sclav și comerțul de sclavi străini. Închei okay, nota încă din epoca veche sumeriană, contractul de vânzare-cumpărare a unui sclav conținea în mod obligatoriu patru sau chiar șase clauze. Nota 2 Cel mai vechi text cunoscut provine din Lagash, din timpul regelui Entemena, mijlocul mileniului al treilea, înaintea erei noastre. Închei okay, nota În epoca lui Hammurabi, începând, a mai fost adăugată o clauză specială, în cazul transferului de sclavi. Nota 1 garanția dată de vânzător că sclavul nu este sub cercetare, nu suferă de epilepsie și nu este revendicat de vreun pretin stăpân. Garanția în contractele asiriene era contra leprei epilepsiei și unei posibile revendicări. În epoca neobabiloniană era specificată în contract și vârsta copiilor. Închei nota. În perioada asiriană târzie, sclavii erau legați de pământul stăpânului, glebe ad scriptii și de obicei vânduți odată cu vânzarea pământului respectiv. Sclavii erau vânduți fie pe bani, fie într-o cu alte bunuri. Nota 2 De exemplu, în epoca neobabiloniană, trei sclavi au fost schimbate cu o casă. În Asiria, un ofițer a schimbat trei sclavi cu un cal, un altul un sclav cu o sclavă, un altul trei sclave pentru alte două plus un bou și un asin. Închei nota O formă arhaică de sclavie, mascată, însă era adoptarea copiilor mici. Nota 3 Care nu puteau fi reclamați de părinți dacă aceștia nu-i reclamaseră imediat după adopțiune. Codul lui Hammurabi 185-186 Închei nota de asemenea, citez, dacă un meșteșugar a primit un copil să-l crească și l-a învățat meseria sa, nimeni nu poate să îl mai reclame, închei citatul, codului Hammurabi 188. Dar o formă curentă de sclavie era acea rezultată din practica foarte frecventă a cămătăriei. Cum dobânda ajungea până la 33% situațiile de insolvabilitate erau dese. În aceste cazuri, debitorul își lăsa în gaș soția sau copiii obligați să muncească în casa creditorului asemenea sclavilor. Când împrumutul era garantat de un girant, acesta putea să le reducă în stare de sclavie nu numai pe debitorul insolvabil, ci și familia lui. Situația cea mai dramatică era cea a sclavilor proveniți din războaie. Nota 4 Dintr-o singură campanie în Babilonia, regele Asirian Sanherib luase un număr de 208.000 prizonieri, deveniți apoi sclavi. Închei nota Nerentabilă în agricultură, munca sclavilor a devenit indispensabilă pentru executarea lucrărilor publice de mari proporții. Odată cu mare afluență de sclavi, prețul lor a scăzut continuu. În timpul lui Hamurabi, prețul unui sclav echivala cu acela al unui bou, dar în curând acest preț a scăzut de două sau chiar trei ori. Sclavul era considerat ca un bun mobil, care putea fi vândut, dăruit, schimbat, dat în gaș sau lăsat moștenire, dar fără să fie considerat un simplu obiect, asimilat ca la romani cu o unaltă sau cu o vită. Cel care a adăposta un sclav fugar putea fi pedepsit chiar cu moartea, pedeapsă prevăzută expres când sclavul aparținea palatului, deci statului. Codul lui Hammurabi, 15-19 În cazuri chiar mai puțin grave de indisciplină, sclavul era pedepsit în mod barbar. Nota 5 Dacă sclavul cuiva a dat o palmă unui om liber să-i se taie o ureche. Codul lui Hammurabi, 205 Închei nota mai ușoară era situația sclavilor domestici. O familie înstărită avea până la șase sclavi. Aceștia se bucurau de anumite drepturi foarte rar întâlnite în alte țări din antichitate. Puteau achiziționa și poseda bunuri personale, care însă, după moartea sclavului, reveneau stăpânului lui. Sclavului îi era îngăduit să se căsătorească cu fica unui om liber, fără ca fiii din această căsătorie să devină sclavii stăpânului acelui sclav tată. Nota 1 dar codul lui Hamurabi nu menționează în schimb și posibilitatea căsătoriei unui om liber cu o sclavă, care nu putea să-i devină decât concubină. Închei nota am văzut mai sus condițiile de care se bucura sclava devenită concubina stăpânului său. Apoi un sclav avea posibilitatea să depună în instanță ca martor, să se ocupe de negustorie cu asentimentul stăpânului său, bineînțeles, să exercite o meserie plătind în schimb stăpânului său o sumă anuală, dar totodată să realizeze și un capital personal. În sfârșit, la cele mai de sus se adaugă și cele patru mijloace legale prin care sclavul putea redeveni om liber. În ultim caz rezultă din situația în care o sclavă originară din Babilonia și cumpărată dintr-o altă țară reîntoarsă în țara sa și recapătă fără nicio despăgubire libertatea. Organizarea politică și administrativă cele mai vechi formații politice sumeriene apărute în al patrulea mileniu înaintea erei noastre au fost orașele state, totodată centre administrative, culturale și religioase, fiecare cu respectivul său teritoriul rural din jur, lucrat de comunitățile obștești ale oamenilor liberi. Numeroase, dar mici, populația unui nu trecea de 50.000 de locuitori, orașele state conduse de regi sau de guvernator, patesi, erau mereu în conflict între ele pentru supremația politică sau acapararea de noi teritorii. Regalitatea sumeriană mai păstra încă anumite caractere gentilice, totodată însă și-a asumat treptat și caracterele proprii Orientului Antic de mai târziu. Inițial, regele era conducătorul absolut, politic, militar, religios, administrativ și juridic, dar începând din mileniul al treilea lea înaintea ei noastră, el și-a transferat aceste prerogative reprezentanților sau delegațiilor săi, preoți, judecători, funcționari, ofițeri superiori, care și-au consolidat progresiv poziția socială și economică. Marea masă a populației era formată din oameni liberi, agricultori, meseriași, negustori și scribi. Sub raportul structurii economice și sociale nu se poate vorbi aici de un stat sclavagist, ca la greci sau la romani. În legătură cu această problemă și cu modul de producție tributal caracteristic unora dintre civilizațiile orientale ale timpului, a se vedea capitolul privind civilizația chineză. Fiecare oraș stat și avea divinitatea sa supremă protectoare. Dar zeul orașului stat era, în realitate, regele său. Regele se considera nu zeu el însuși, ci locțiturul acestei divinități supreme. Statul sumerian era un stat esențialmente teocratic. Funcțiile religioase și cele civile ale regelui nu se distingeau clar unele de altele. Hotărârile regelui erau inspirate de divinitate, ceea ce însemna că monarhia era socotită de origine divină. Nota 1 dar spre deosebire de Egipt, unde monarhul zeu el însuși este asimilat cu zeul dinastic, în Mesopotamia, regele era zeul local. Suveranul uman nu este decât vicarul său. Închei nota Zeitatea Supremă își indica locțuitorul pe viitorul rege printr-un act pur magic, pronunțându-i numele. Îndatoririle principale ale regelui erau de ordin religios. El era prin definiție marele preot, el era reprezentantul zeului pe pământ și delegatul oamenilor pe lângă zeu, intermediar între pământ și cer. A doua îndatorire a regelui era de a-și administra statul pe care îl considera proprietatea sa personală, îngrijindu-se îndeosepte construcția și întreținerea canalurilor și digurilor. În fine, el avea datoria de a-și proteja supușii ca atare, regele era și judecătorul suprem, precum și supremul șef militar. Dispunea de resurse proprii considerabile, rezultate nu numai din impozice, ci și din comerț pe cont propriu. Își avea proprii se agenți comerciali, perceba taxe sau achiziționa mărfuri de la caravanele care străbătau Mesopotamia, depozitându-le apoi și comercializându-le. Nota 1. Palatul își avea de asemenea propriile lui ateliere meșteșugărești, acorda la prețuri foarte ridicate licențe de import negustorilor, dădea împrumuturi cu dobândă mică, fixa salariile lucrătorilor zimbieri, stabila tarifele de arentă a terenurilor agricole, fiscaliza activitatea meșteșugarilor și percepea impozitele respective și așa mai departe. Închei nota. Monarhia era absolută și puternic centralizată. Nota 2. Dar regii Sumerului și Ai Akadului nu aveau comportarea unor despoți orientali. În schimb, regii asirieni s-au dovedit de o ferocitate neîntrecută. Închei nota. Administrația statului era sub controlul unui înalt drăgător cu funcție de prim-ministru. Regele Babiloniei avea doi locțiitori, la Sipar și Larsa, care țineau legătura directă cu primul ministru. Imperiul babilonian era împărțit în provincii fiecare cu un guvernator, autoritate în același timp civilă și militară. În fruntea orașelor primarii erau asistați de un consiliu, un sfat de bătrâni. Aparatul funcționăresc era clar, era și eficient. Scribii funcționari erau gratificați și cu proprietăți agricole, varind după rang între 6 și 69 de hectare.